Hűlő légáramlatok tisztogatják a horizontot. Égetett avar illata kevereg, a hordókénezés nehezebb, és a forrongó bor huncfutabb szagával. Murcit mindenfele figyelvén, habzik-e kellőképpen, a szerint találgatva minőségét. A pincékben pezseg a hordók hátára állított üvegedényekben a víz. Keskeny csöveken átgurguláznak beléjük a nedűt érlelő gázok. Kik hamarább szüreteltek, immár bedugaszolhatják új boros hordóikat a tengeri csuhéjbe tekelt facsapokkal. Rohamosan kopárodik a világ. Fakó színeket pingál az ősz, elnépteleníti sok madár lakását. Apró gyermekkora óta, ha mély, pihentető álomból ébredt, szájában frissen szedett harmatos mána ízét érezte, s a nyelvén megmaradt a hűvös szemek puha barázdáltságának lenyomata egészen a reggeli kávéig, melyet, mióta a maga ura lett, az ágyba rendelt. Más nem is kívánt, csak a török módra főzött erős feketét, sok cukorral és a tej lágy fölével, melyet az anyjaszó használatával pillének nevezett. Inasai és szobalányai egyik sem tudott megmelegedni nála, szinte havonként váltogatódtak, futva vitték a hálószobába a kávét, mert a gazdájuk tűzforron szerette ám elhűlésénél is kevésbé tűrhette, a kilögybölődött az ezüstálcára, ami pedig a nagy sietségben gyakorta megesett, olyankor ő méltatlankodva visszaküldte. Azt is rögtön vette, ha az nem a kellő mennyiségű kávéból készült, követelte, hogy a kis részből való mérlegen porciózzák a bécsi font tizedrésze szükséges egy főzethez. Néha csupán a harmadik próbálkozásra sikerült beadni néki reggeli italát úgy, amint óhajtotta. Egy szavas, parancsoló kérdéseitől a szolgálatában állók hátalút bőrözött. Salvetta, tiszta, pille, fó, hős! Az errekkel hadilában állt. Berda Stern Mendel egyetlen szemétől fogadta el a kávét, akármilyenre sikeredett, méghozzá édesugától Hannától, kit ő egy gyermekkori nyelvbotlás következéseként Haminak szólított. Miután az édesanyjuk meghalt, Hami lett a legfontosabb lény az életében, az aduász, ahogy ő maga mondotta. A kártya iránti csillapíthatatlan szenvedélye már pendeljes korában megmutatkozott. A szülei házában sokszor elővették az Bibliáját, az urak ultit vagy alsóst, a hölgyek kopogósra mit játszottak, ám sosem pénzben. Ő még nem töltötte be a negyediket, amikor kevéssel az apja lefogása előtt saját kártyapaklit készített magának, egy iskáltujából vagdostakja 24 lapot, a fele figurás lett, a reájuk rajzolt alakok némi kép a családtagjaira hajasztak. – Ez meg mi? – az apja odatérdelt mellé a padlóra. – Kártya! Gye, megmondta, hogyan olyan kártyázok. A kis Berda Ternmendel szakavatott mozdulattal kevert, osztott, magyarázott, és az apja tátott szájjal hallgatta. A gyerek föltalált egy vadonatúj, halványan a tarokra emlékeztető játékot, melyben tiszta logikával alakította ki a szabályokat. A legerősebb lap az anyuska volt, a féle mindent Jolly Joker. Berda Sternmenddel a mamáját gyümölcskosárnak látszó kalabban rajzolta le, nyakában a ház és a van. A figuráslapok sorában a kis húga épp úgy szerepelt, mint morzsakutya, avagy a hegyháti sternek közül József és János mindketten földigérő szakállal. Az apja valamivel többet ért, mint a házőrző ebb, egész alakos ábrázolása kevéssé sikerült, csupán az délinél is x-ebb lába alapján lehetett ráismerni. Mindenesetre a fia kártyapapja nyomán Berda Stern szilárd elgondolkodott, vagy jól tette-é, hogy íj mértékben átengedte az uralmat a házában a feleségének. Ezen azonban már nem sok ideje maradt változtatni, néhány hét múltán lefogták. Az anyja kezdetben azt mondta, hogy a papa elutazott. Berdastern Mendel később, megtudván az igazat, és a búcsú levelet is elolvasván, ráemlékezett, hogy körülbelül azokban a percekben, amidőn Berdastern sziládra emelték a puskacsövét, ő különös álmot látott. Termetes, kövérkés, férfi sátor homájában, akinek egy barna bőrű asszonyság sugdos a fülében. Az asszalon kártyalapok és rejtelmes, csillámló gömb. Berda mendelt, tisztán hallotta az asszonyság szavait. fehér madarak zuhannak a tűzbe, agyonpörzsölődnek. Ugyanez az ember más férfiak társaságában, kezében cifra kártyalapok, előtte gyűrött bankók nagy halommal. Még testesebb férfi, Isten szabadege alatt heverészve a füvön, telitorokból dalol, érces hangja messzire száll. Gyermekalkató ember lóháton, fekete-fehér uniformisban más úrlovasok közt vágtázik. A célt fehér porból szort vonal jelzi, azon ő jutált elsőként, a paták dobogását fölváltja a közönség rivargása. Mendel oly feszes izmokkal ébredt, akár ha ő ülte volna meg a lovat. Évekig visszavisszatértek ezek az értelem nélküli álmok. Azon az őszön, mikor a hangia mélyülni kezdett, homonnára költöztek, mert a mama átvette a nálánál jóval idősebb, régóta betegeskedő nővére csipkeverő manufaktúrájának irányítását. A recekötésben nagy ügyességre tett szert már kelengé elkészítésekor a fogásokat korán elholt nagyanyja tanította néki. A manufaktúrában külhoni minták nyomán jártották a gallérnak, ruhaszegének alkalmas könnyebb és az asztalra vagy bútorokra szánt nehezebb csipkeanyagokat. Berda Stern Mendel imádta a műhely állandóan edves levegőjét, a fehér szálak változatos pókhálóit a fakereteken. kereteken. Kép hosszan, szívesen játszódott az óriási karos mérleggel, melyen a fonalakat latolták. Az iskolában külön kártyakör működött a deákok és a tanári kar számára. Berdas a társait behújt szemben is megverte. Az iskola védőszentje Szent Antal napján a deákok és a tanárok vegyes csapatokban mérték összetudásukat. Berdas Term akárkit kapott társul, a párokat egymáshoz sorsolták, mindig nyertesként biccenthetett a parti végén. Sikerének három forrása volt. Az egyik a memóriája, mely makula nélkül rögzítette, mely lapok kerültek már le, így pontosan tudta, mi maradhatott még a kezekben. A másik az emberismerete. Szemöltökök finomrebbenése, újjak, alig érzékelhető moccanata sem került el a figyelmét. A harmadik a szaglása. Orhámja, Gyakorlottan jelezte az izgalom, a félelem, vagy a kockázat máshoz nem hasonlítható illatát. Színüket is megkülönböztette. A félelmet mézöldnek a kockázatot vérvörösnek, az izgalmat aranysárgának érezte. E képességei révén felnőtt korában is azonnal rájött, ha valaki lódított vagy be akarta csapni. Édesanyja reméltem Mendel segítségére lesz a csipkeverőben, ám ő ahhoz sem kedvet, sem képességet magában nem érzett. Egy darabig úgy tetszett, akárha az apja örökébe lépne, összeeszkábálta Berdaster szilárd nézőcsövét és más műszer számait, melyekkel az titkai figyelhetőek. Csillagfényes éjszakákon fölmászott a házuk padlására, egy-egy cserepet felhúzott a helyéből, s a résen kidugta a nézőcsövet. Órákon át nem tett más, csak bámészkodott, hallgatván a csend, meg néhány egér finom Ilyen időkben szem előtt a végtelen feketetérrel agyában meg megnyílottak a múlt ajtói. Ám minél messzebb jutott benne, Annál inkább vágyott rá, hogy a jövendő cselekményeit is megpillanthassa, amiként némely fölmenőjének volt az lehető. 17 évesen már hivatásos hazárdőrnek tekintette enmagát, magát, noha a szerencsével vívott vérre menő harcokra nagykorúsága eléréséig várnia kellett. Akkor nyakába vette a világot. Utazott mindenfele, hol a pénzért négyszögletes vagy kerekasztalnál csatázhatott éjszakákon át. Végigjárta a déli tenger partján a francia üdülőhelyeket, hol angol arisztokraták és orosz mágnások vesztették el emelt fővel mindenüket. Megfordult a svájci játéktermekben, az ottani krupiék szigorú rendet tartottak, mint más országbéli kollégáik. Legtöbbet mégis a rajdnamenti menti városok kaszinóiban időzött, ahol egész Európa pénzsóvár játékosai megfordultak. Találkozott nyomorult pantörökkel, kik óvatosan adagolták a pénzüket, hogy különösebb rizikó nélkül megkereshessék a szobabérét, s a napi egy meleg élés árát. De legalább ilyen beható kapcsolatba került a mérhetetlen vagyonok fölött rendelkező kiválasztottakkal. Közeli barátainak sorába tudhatta Rosmöly herceget, a gátlástalan nemesurat, ki, ha jó kedve kerekedett, lajos aranyakat haigált az ablakból az utca szegényeinek, avagy Ál Ibrahim pasát, a kelet egyik dúsgazdag trónörökösét. Most, hogy a Sten ott kezdte apák könyve a legfontosabb születésnapomon a birtokomba jutott, célszerűnek találom, hogy életem tanulságait én is papírra vessem, folytatván őseim tradícióját, ivadékaimnak okulására. Félemlítő a tartalma, mondta a mama, amikor ideadta. Nem tudom, mire értette, én azt kaptam, amit vártam. Apám és nagyapám viszonylag keveset írtak könyvbe. Újdonságként csupán a papa ide ragasztott búcsúleveleért, melyet az anyámnak küldött, tudnéllik szóról szóra együzet azzal, amit én kaptam tőle. Érdekes, hogy mindannyiunkkal éppen ugyanazt akarta tudatni. Hogy szeret bennünket, büszke ránk, legyünk okosak és óvatosak, vigyázzunk magunkra és egymásra. Egész életemet Fortuna szolgálatába állítottam, nem szégyellem ezt bevallani. Jobb napjaim azok, amelykor nem én szolgálom őt, hanem ő engem. Ám nem elég sokszor esik így. Van még mit tanuljak, okosodjam, tapasztaljak. Számomra a jövendő kilesése nem passzióból szükséges, hanem iparon biztonságosabb átételére. A rulett és a kártya asztalnál szükségképpen veszteni lehetséges csak, ha semmi jelzésünk nincsen arról, mi fog történni a következő szempercenetben. Ezért foglalkozom oly behatóan a jóslás minden ágazatával. iden kezdődött első bejegyzése. Nyilván tartott a nyereségei és veszteségei szaldóját is az apák könyvében. E kimutatások legfőbb használt jóval később a felesége élvezte, komoly summákat szedhetett össze megbízottja révén különböző városok pénzváltóitól és uzsorásaitól, akiknél Berda Stern-Mendel kisebb-nagyobb letéteket helyezett el, a szerencsejátékosok bevett módszerét követve arra az esetre, ha megszorulná. Amilyen szűk bánt az asszonyával addig, oly bőkezű meglepetéssel szolgált néki eltűnése után. Ám addig még sok víz lefolyt a rajnán, a szajnán és a többi nagy folyamon, melyekre a nézőszobákban Berda Stern ébredezni szeretett délidőtájt frissen szedett harmatos málna ízével a szájában. Becsöngette Inasát követelvén a forró reggeli kávét pillével, bármely drága hotelban szállt is vitte magával saját szolgálóit. Kávézás után fölkelt, meleg és hideg feredőt vett, majd alsó nem neműjére parasztinget és ráncba szedett, széles szegélyű szoknyaköpenyt húzott, utóbbi róadarabot homonnán a piaci kereskedő emberek viselték, s muszújnak hívták. Néhány óra hosszát meditálással, olvasással, írással töltött, utána rendelte magához a borbét, beretválásra és hajigazításra. Leggöbötletei akkor támadtak, amikor szemmel elhevert a karosszékben, a borbély fehér álkendője alatt, és a beretva ide-oda siklott az arcán. Szobájába hozott a bőséges ebédjét. Lehetőség szerint vadakból kanyarított zsíros húsokat kért. Úgy szintén szerette, ha a szülővárosában szokásos módon a fogások zárásaként elébe rakták a vérből főzött fűszeres fekete levest, melyet aszalt szilvával ézesítettek. Mindennek következéseként picit megpocakosodott. Ezt azonban elfették jól szabott ruhái. Gesszenye barna szempárjába sok fehér cserét felejtkezett belé. Korán nősült, ha mi legjobb barátnőjét, Pól Eleonórát vette el. Az igen nyúlánk leányjal azonnal közösséget érzett, részint, mert épp oly szívesen őrizte a csöndet, mint ő, részint pedig, mert az ő apját, Paul Leopoldot is lefogták 49-ben, a Városi nemzetől Szabad Csapat egyik szervezőjeként. Paul Leopold úgy tartotta, zsidó származása miatt nyomta meg úgy a hadbíró a ceruzát, 8 esztendei várfogságra ítéltetett, melyből hatott kitöltvén szabadult. Javait elkobozták. Felesége uradalmában meghúzódván, annak igazgatásán túl semely hasznos dologgal nem foglalkozott. Hosszú idők óta veje volt az első ember, kivel tartósabb beszélgetésekbe bonyolódott. Számukra megúnhatatlan közös témát találtak. Paul Leopold szintén a jövendő megfejtésén munkálkodott a kertilagban, melyet eredetileg Eleonóra játszóházául emelt. Paul Leopold a rapság végtelen semmit tevésének időszakában döbbent rá, hogy élete fordulatainak egy részét kiszámíthatta volna, ha kellő figyelemmel tanulmányozza a piciny jeleket, amelyeket a sors adott néki. Gyerekkor a víziszonya megmutatta óvnia kéne a minden nemű hajókázástól, akkor nem lelték volna értelmetlenül korai halálukat egy tragikomikus balesetben a megáradt bodrok folyón. A bőrét csúfkerések lették be valahányszor fémtárgyat, kivált vasat és olmot érintett, ebből sejthette volna, hogy a város ifjúságának fegyverbe hívásáért alaposan meglakol. A jövő titka, magyarázta a vejének, az emberi és isteni tudás különbözésében rejtezkedik. Ezt már az antik világban is így tartották. Hallott-e Delfol Igen, Berdaster Mendel. Apollón szentígetében fekszik, ahol Zeus a sárkányt megölte. Csak az a baj, hogy sokszor hiába a profécia, csak utólag érthető a veleje. Pűti Delf, hogy látnak a megmondotta második Filipposz Makedon királynak, Nagy Sándor apjának, óvakodja harci szekértől. Amikor leszúrták, gyilkosa, Pausanias kardján egy harci szekér vésete volt. Látom kiválóan szofisztikált ember Berda, uram. Mendel vagy Berda Stern, de csöppesen vagyok szofisztikált. Mit tudok, atyáimtól kaptam. E magyarázatot Paul Leopold szerénységnek vélte, megitta a Pertut a Csak az a kérdés, hogy szabad e az embernek az isteni tudásra a Berdastád Mendel. Ha ő nem akarná, úgysem engedni. berdasten Mendel hűn Apósa tudtára adta, hogy ő bizony ahány jósnőről tudomást szerzett, fölkeresi. Olvasták már a jövőjét kártyából, ólomból, zacból, kristálygömbből, leggyakrabban persze a tenyeréből. Azt is bevallotta, hogy váratlan utazásain nem ingó és ingatlan birtokokkal kereskedik, ahogyan azt a magáról terjeszti, hanem a játékok titkos fellegváraiba látogat, rendszeres jövedelmét egyként teremti elő. Az apja csak adósságokat hagyott hátra, s a picinke évjáradék, melyet a Stern család biztosított számára csupán szerény életmódra adna lehetőséget. Kiki a maga módján, a maga képességei szerint, Paul leopold. Néhány pohár emesbor fölhajtása után ünnepélyesen megmutatta legféltettebb kincsét, a Lövráj Szentürié profetí, Maist Nostedamus jóslatait. A proféták királya suttogta Berdastern-mennel. Lyon városában nyomták a kötetet, májvaszínű bőrbe Paul Leopold rakatta homonnán. Érted a franciát, Pólleopold? Igen, dédapám Stern-Rihárd a francia nyelv professzora volt, tőle öröklöttem. Ez alkalommal félénkkel meg is magyarázta, hogy a tudás csak úgy föltámad benne az emlékezés révén, bárminő tanulmányok nélkül. Pólleopold hitte is, nem is. Bogozgassuk a katrének és a preszázsok értelmét viribus Unitis. Csöndes délutánokat töltöttek Nostradamus, azaz Michel de Notre-Dame mester négy sorosaival, melyek zömét Berda Sternmendel lemásolta magának. Az egyikből megsejtette Meister Nostradamus is úgy tartotta, tudása java a fölmenőitől örökült el. Gyermekeit és első feleségét a pestis járvány ragadta el, melynek ő avatott doktorává lett, sanyarú sors. A hírneve zsidó-orvos keverék nyelve sok főtörésre adott okot. Olasz, görög, deák, sőt, provanszál kifejezéseket és eltorzított szavakat is használt. A provanszállal berdas Sternmendel még csak boldogult valahogyan, dédapja a nyelvjárást, ám a görögben inkább Paul Leopoldra kellett támaszkodnia. Képzeletét igen megmozgatták a próféták királyának beteljesedett jóslatai, például a második Henrik francia király halálát megjövendölő. Berda Sternmendel imígyen magyarította. Ifjú arszlán teríti le a vént, a küzdőtéren csap össze a pár, arany döfi meg szemém, két seb az egy, s ő kegyetlen halál. Éppen így módon esett. A király lovagi tornán vett részt aranyozott sisakban. Két ellenfelét már legyőzte, midőn a következőnek, Mondgomeri grófnak dárdája a harmadik összelovaglásnál félbetört, s a csonk az aranyozott rostét átverve a király szemébe fúródott. Az első sebet a szemén, a másodikat az agyán ütötte. Az 1200 Katrén közt találtak egyet, mely éppen Magyarországról szólott. Heves viták után együttes erővel fordították az eredetihez hű versé. Bekövetkeztét az 1848-49-es esztendőkre vonatkoztatták. Élet és halál Magyar honban urat vált, a szolgaságnál keserűbb a rend, Nagyvárosuk jajonk az égre kiált, Pollux V. Kasztorral nagy harc lend. Tanakodtak, hogy Pest Buda kiáltotta az égre, avagy inkább valamelyik harccal bevett Erdély nagyváros. Netán Arad, ahol a tizenhármakkal végeztek. Újabb könyveket rendeltek Nostradamusszal, meg az asztrológia tudományával foglalkozókat. A csillagfejtés tárgyában Berda Stern Mendel az apja hátrahagyott irataiban is talált olvasnivalót. Berda Stern az Egri Líceumban végignyálaszta Kepler jeles munkája a Harmonices Mundi három avasdiáksággal írott kötetét, melyeket az ottani gyűjteményben megtalált. Lejegyezte, miként fejthető ki a születés pontos dátumán alapuló számbetések nyomán, a személyes horoszkóp. Nész városában járván, Berda Sternendel költséget és fáradtságot nem kímélve, kitudta, hogyan tehetne szert Jean-Baptiste Morin de Vilfans alapvető művére a 26 kötetes asztrológia gajikára. Csak egy arról írott töredékes, de azért elfogadható ismertetés sikerült vásárolnia. Négy nap, négy éjjel el sem hagyta szobáját. Megértette, hogy a bolygók jelentősége a horoszkópban attól függ, mely házban tartózkodnak. Ennen sorsára való kalkulusai Morin de Villefranche okvejtése nyomásokban módosultak. Az olvasottakat beillesztette ama struktúrába, melyet Kepler tanai nyomán alakított ki. Bonyodalmas számításokkal kísérletezett, hogy föllebbenthesse a következő évet, havat, napot fedő kárpitot. Azért jött nézve, hogy játszon, ám ezúttal a kaszinóba besetette a lábát. Az ötödik nap reggelén az Aranymívesek utcájába sietett, vásárolt egy drága aranygyűrűt zafírkővel, majd kiegyenlítette a hotelszámláját, és a lehető legrövidebb úton hazatért. Nehéz utazása volt, kemény fagyokkal és hóviharokkal búcsózott a január. Déltájt lépett a homonnai kert almafái közé, szaladt a majorház hátsó szárnyába, hová az esküvő után költöztek be. Levetette csizmáját, kucsmáját és kabátját, megcsókolta Eleonórát háromszor, majd azt mondotta neki: Drágám, oly boldog vagyok! A jelenesztendő végén november 11 napján fiúgyermekünk születik, kinek a Zigmund nevet adjuk, ám ő inkább Sándornak hívatja magát. Ugyan már Mendi honnét szedi, Eleonora arcán szétterült a pír. Kikalkuláltam. Azonban a gyermek valamely okból a transzilvániai nagyváradon jöve világra. Nagyváradon? Életemben nem jártam nagyváradon. Én sem vagyok ösmerős ott. Következő utazásán 90 ezer frankot nyert. Egész este makacsul a hetesre lakott kisebb összegeket vesztett újra meg újra, ám ő kivárta a sorát, a 77. pörgetésnél minden pénzét odatolta a hetesre. A golyó lelassuló ugra egy réssel odébb látszott megállapodni, végül mégis hátrébb pattant rá a hetesre. Berdas Termendel kábán fogadta a gratulációkat. Nyereményét az inasa egy fakofferben vitte utána. Másnap állt, mert számításai szerint labilis a kezdődött, amikor nem érdemes kockáztatnia. E kalandozása során már szejbe is elvetődött. Az ókikütő piacán végiglátogatta mind a három jósnőt. Az utolsótól, aki tarott vetett neki, azt hallhatta. Imád a siker útjára lépett. Előnyös utazások várják, jó terveket forgat a fejében. Berda Sternmendel Fizetés után azt kérdezte. Mennyire tartja a kártyát? Tessék, megvenném az egész paklit. Hová gondol? Száz. Szényő magánál úgysem működne. 150, mondom, hogy nem 200, de kérem! 300 adott a kopott pakliért. Immár már elleste, miként rakják ki a kelt-a keresztet. Ám a setét sátrakban kevés alkalma nyillott, hogy a színesre föstött lapokat tüzetesen tanulmányozza. Az első útjába akadó korcsmában rendez magának egy kanta sampáni bort, és nézegette a tarot színes ábráit. 22 ábrából állt, melyek közül egy számozatlan, Le Mat, a bolond. A tizenharmadiknak viszont neve nincs. Csontváz kaszárajt a fejeket, kezeket, lábakat, kék virágokkal teri mezőn. Újra meg újra végigvizsgálta a lapokat. Elidőzött a hetediknél, Le Chériau, a diadalszekér aranyhajú, kerekded arcú, koronás férfi áll a székre hasonlító kocsin, melyet egy vörös és egy kék ló húz. A szekéren címer benne két betű S.M. Sternmendel, a berdai bádzik. Paul Leopold világosította föl későbben, hogy az S a szulfúr, vagyis a kém, az M pediglen a merkúrium, tehát a higanyjele. E két elem az alkímiában fő szerepet kap. Ha egyszer megpróbálunk aranyat csinálni, szükségünk lesz endreájuk. Berda Stern Mendel hümmögött, ő neki már megvan a maga módszere az arancsinálásra, nem mondta ki, de a hetedik lapkocsi hajtó királyának vonásaiban en magára ismert, különösen a tág mandula formájú szemek és a pici, de ferde ajak miatt. Nem csoda, ha a hetessel nyerek, gondolta. A tarot és az asztrológiai számítások egybevágnak. Csupán az zavart egy kisé, hogy a jósnők a hetes számot általában a vénkaszás jelképének tartották. Persze nem a tarotban, és nem is a római numeruszt. Eleonora valóban áldott állapotba került, hasa szépen gömbölyödött, a két utazása közt látványosnak talált a gyarapodását. Fejük felett lebegett a kimondatlan kérdés, hogyan és miként jutnának ők nagyváradra. Mert a Sternendel, a feleségen kívül két emberrel tanácskozta meg a dolgot, Paul Leopold úgy vélte, e probléma megoldását a sorsra kell bízni, ha valóban eldöntötte, hogy a kisgyerek nagyváradon jöjjön-e világra, tesz majd arról is, hogy a szüléi időben odajussanak. jussanak. a Huga épp az ellenkezőjére beszélte rá. Miből áll nagyváradra utaznotok? Abból baj nem lehet. Viszont ha itthon maradtok, s valami mégis... Sosem bocsátanátok meg magatoknak! Levelet kaptak a sternektől. Mióta nem szorultak rá, Berda stern mendel még kellettlenebbül fogadt el tőlük a pénzbeni és természetbeni adományokat. De tudta, ha visszautasítaná, halálra sértődnének, az sem jó. A népes Stern család tagjait jóformán nem is ismerte, néhány udvariassági vizitet leszámítva, kapcsolata velük alig volt. Utoljára Eleonórát vitt el bemutatni hátra. Már nem ott lakoztak, hanem Tokajban. A Stern és Stern borkereskedés, valamint a familia helyben élő tagja is beköltöztek, az idei 1866-os kegyetlen tűzvész után mivel házaikban és ingóságaikban fájókárokat szembettek. Ennek hírét vevén Berda Stern-Mendel levelet küldött. Lepecsételt vászontarisznyát hozott a válasz mellé egy béres legény. A terjedelmes levelet Stern-Móric írta. Berda Stern-Mendel múltbéli kalandozásaiból tudta, hogy Móric Rebekának első szülött fia. Rebeka apja volt Bennyámin, ki korán elhalt tüdőbetegségben. Az ő anyja Eszter Évának, azaz Stern Istvánnénak a nővére. Berda Sternen, de elégszer látta már a Lembergi tragédiát. Éva meg a két kisfia, az öt éves Róbert, és a három éves Rudolf Jó hányatását. Jószántából többé nem kérte volna. Ám, akinek megadatik, hogy a múltba tekinthet, annak nincsen módja válogatni. Drága mendelünk, nem is hinnéd, mi is sokat emlegetünk, kivált kép, mi volt átoltokajba költözénk. Sok kedves tárgyunk lett a pusztító tűzmartaléka, ezek sorában legelől áll a fölismerhetetlen rézmozár, rézmozsár, melyet még néha is Ternovszki bálint találta tisztáson, Ahová lakótornyát építette, tudhatod, hisz a mi nemzetségünkből vagy való elsőszülött fiú gyermeke tiszteletre méltó atyádnak. Akiknek ő a látás képességét juttatta, érzik, ha közeleg a vész. Mostan pedig komor események várhatóak annyi bizonyos. Éppen ezért kérlek arra, ved által megőrzésre néhány családi relikviánkat, legelsőbben és főként az apák könyve első kötetét. Folytatása amúgy is a te birtokodban vagyon. Lehetséges, hogy más kérésekkel előállani kéntelenkedek a közeli jövőben, remélvén, hogy irántunk való érzéseidet inkább diktálja a vérszava, mintsem a távolság gyöngyítő ereje. Verda Stern mendelt az első apák könyven maszatos borítójának puszta látványa, és oly annyira fölzaklatta, hogy a beléje mélyedést inkább másnapra halasztotta. Első gondolata az volt, rohannyom vele Paul Leopoldhoz, Döngészék együtt a Sternek, a Sternovszkiak és a csillagok történetét. Á, ah, mindez inkább csak őrája tartozik. Magányos éjszakákat töltött a pergamenttabintású lapok forgatásával. Széljegyzeteket írt a margóra. Nehezen tudta elképzelni, hogy a megőrzésre kapott kincset valaha is visszaadja. Mikor az olvasást és a merengést egy-egy hajnalon abba hagyta, elfújta a kormoló gyertyát, és a káprázó sötétségben úgy ölelte át a vastag kötetet, mint az anyák kisdedüket. Már oda lett a nyár, az almafák, és a godolyák ágai kopáran virgácsoztak a szélben, mire Stern Mórictól szóbéri üzenetet hozott egy sijeder. Stern úr kéri, keresse őt fel haladék nélkül Tokajban, választ vár, holnap alkonyatra ott leszek. Berda Stern mendel csomagolt, Eleonora arca befelhősödött, midőn a készülődésre fölfigyelt. Mendi, hová indul már megint? Tokajba hínak sürgőséggel. Nem volna lehet, hogy magával tartsak. Ha állapotja engedi, miért is ne? A szülésig még másodfél hónap volt hátra. Berda Stern Mendel rábeszélte Hamit, csatlakozzék hozzájuk. A kocsis nem számítva egy inassal és egy szobaránynyal szálltak a nagyobbikintóra. bikintóra. Kevéske magukkal, a legsúlyosabb az a faláda volt, melyet Berda Sternmendel dugik rakott ajándékokkal, hogy ne állítsanak be üres kézzel. Volt abban két egész kassai sonka, három darab hommonai sajt, mint a kisebb malomkövek akkorák, több palack helyi recept alapján készült almabor, s négy nehéz posonyi szőttes, farra vagy ágyra egyként használható. A Stern család Tokaj szinte az egész utcát elfoglalta. A kereskedőház A kereskedőház székhelye befejezetlenül magasodott. Korinti oszlopokon nyugvó tornyocskát álmodott a tetejére az olasz építőmester, melyet még csak a hengeres ácsolat jelzett. Különös rendezetlenség uralta a terepet, a munkálatok inkább tűntek félbe mint félig késznek. A pallér a medencének deszkáj kifordultak a földből, a fehér massza volt a ház előtti térségem. A lajtórjákat és a mászó lécek szerkezetét akár a vihart tépázta volna meg. Odafenn a csupasz gerendák feketé lettek, mintha már is leégett volna a tető. Mi történt itt? Sten Móric az emeleti szalomban fogadta vendégeit teával és kóselszilva pálinkával. Köszönöm, hogy együttetek véreim, ismételgette gyermeki bárgyúsággal. Berda Stern legalábbis úgy érezte. Stern Móric csupán kilenc esztendővel volt nálánál idősebb, mégis vénembernek látszott, Cérna káplár alkata és hófehérbe hajló torzombor szakálla miatt. A te a délutánnak sehogyan sem akart vége szakadni, észrevétlenül ágyult a vacsorába, melyre már hat tájt érkezni kezdtek a különféle rokonok. Járultak sorra ő elébe, bemutatkozó mosolyukban. Berda Sternmender ugyancsak fölismerni vélt a gyermeki bárgyúságot. Várta, hogy végre a tudtára adják, mi végre hívták ide. Az apák könyve két kötetét magával hozta, de úgy döntött, ha visszakérnék az elsőt, azt mondaná, nincsen véle. A sternek úgy tettek, mintha csupán kedélyes családi estebére gyűltek volna össze, fölhangzottak a szokásos tréfák, pohárköszöntők és jókívánságok. A cég legkiválóbb boraiból kaptak kostolót, a férfiak orszája hamar megveresedett, kikapcsolódtak a fehérgallérok. A kandalló tüze fokozta a verejtékezést, melynek átható illatát az étkeké sem tudta elnyomni, pedig a fogások száma nyolcra rúgott. Mikor a sörbetet is felhőrpintették, a férfiak átonultak a könyvtárszobába szivarozni. A teremben sem könyvnek, sem polcnak nem volt nyoma, a famívesekre ehelyiségben még tömérdek munka várt. A szivarok és a fidibuszok a zöld posztóval takart kártyasztalra készítettek a hétkarú tartó elé. Darab ideig csak az elégedett szipákolás hallatszott. Stern Moritz szólalt meg azután. Most, hogy valahányan együtt vagyunk, minden érett és a felelősség súlyát elbíró férfi a Sternnek nemzettségéből, vizsgáljuk át, miként lehetséges éppen tartani magunkat, és családjainkat a közelgő veszedelemben. Miféle veszedelem? Berda Sternmendel. Elnéző mosolyok válaszoltak. Stern Mórica nyakára eresztette a tenyerét, Berda Sternmendel érezte újjai erőse remegnek. Te nem tudhatod, nálatok éjszakon talán még békehonol de itten az oktalan indulatok gátja átszakadt, mioltától egyenjogúságunknak törvénycikkeit megszavazták. Kik szavazták meg? Az ország gyűlése. Hol élsz te, ecsém? Tavaly december 17-én. Azóta túl az izraelita lakosok, a keresztényekkel minden polgári és politikai joggyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilváníttattak. Án ez nem mindeneknek tetszik. Berda termendelnek rém lett, mint a ha hallott volna erről, csak hogy rögvest elfeledte. Az ő élete kaszinókban, kártya mellett folyt, a közbeső napokat úgy tekintette, mint más az éjszagai nyugodalmat. Hirtelen átragadt rá a többiek izgalma. Bal sejtel meggyötörték el addig is néha nap, ám minthogy értelmüket nem fejthette meg, ennen fogadásaira vonatkoztatta. Most hallhatta, miként támadta Stern család tagjaira a különböző városokban a csőcselék. Újra és újra fölmerült a múltból a félelmes szó, pogrom. A szétdult üzletek képét eleven színnel festették le. A tokaibéli kereskedőház épületét is efféle támadás támadásért a múlt héten. Szerencsére sem itt, sem máshogy a családtagjaiban sélelem nem esett. Egyenlőre, mondotta Steve Móric, jelentőséggel töltött hangsúlyjal. Családfők tanácsa arra az elhatározásra jutott, hogy valamit tenni ők kell biztonságuk érdekében. Ezt óhajtották végig gondolni a mai napon, evégből hívták ide őt is. Te, fiam, kétséget kizárón, közibénk tartozol, Stern Berdas Berda Stern mendel erősen izzadt. Nem volt bátorsága kimondani, ő szerencsejátékos, nem pedig zsidó. Az izraeliták tradícióit a Paul familia nem tartotta, és eleonórával ők sem éltek zsidó módra. Mégis otthon érezte magát ebben a dekorálatlan teremben, minden új megnyugtatóan ismerős a gomolygó szivarfüsttől a rekettes hangokig. Első szülötteink privilégiuma, történeteink tudása, Visszafeletekintvén a hajdankorban, s olykor a perspektívába is, Stern Egy családtagjai vagyunk. Adjuk össze közkincsé mivel külön-külön bírunk. Berda Stern pillantott. Csönd lett, azaz csupán a parázsló falsábok zözögtek a nyerskőkandallóban, s a lélegzetek vétele hallatszott meg a szájak kis cuppogásai a szivarokon. Percekbe telt, mire Berda Sternmender észrevette, hogy őre elszegeződik valamennyi tekintet. Ezért hívatták hát ide, hogy amit tud, nyilvánossá tegye. Megköszörülte a torkát. Kérem, Alásan, nehéz így? Elhallgatott. Át kéne gondolnia mindazt, amit látott, vagy látni vélt, s hogy a különféle képek következése mi volna. Eszébe jutottak kalkuluszai melyek a csillagok állásán alapultak, valamint a tarot vetésből nyert jelek, s a próféták királyának jóslatai. Beszélj, ha még oly szörnyűségest tartogat is számunkra a mondandód, Stern -Morinc. Berda Sternmendel kifújta az orrát. Túl nagy tehereznékem, de tudom például, hogy november 11 napján fiú gyermekünk születik, kinek a Zigmund nevet adjuk, ám ő inkább Sándornak hivatja magát. Ráadásul a kis a transzilvániai nagyváradon jöj a világra, ottan mi még sohasem jártunk, semmit is keresnénk arra a tájt. Sternmóricot látható izgalom fogta el a szavak hallatán. Nagyvárad! ismételte nyomatékkal. Kiderült, Stern Móric asztlatolgatja, nem volna el célszerű, ha a família összeszedni értékeit, s külhomba költözködne oly vidékre, hol a zsidókat nem háborgatják. Kérdés azonban, merre erre vagyon ilyen terület? Vele szemben áll a nagy tekintélyű Stern Lipót álláspontja. Stern Lipót, Stern Mihály fia, hírneves rabbi válett az ország túlfelén felén beremendem a hitközség helyettes rabbivá és hitszónokká választotta, ami tekintettel ifjú korára és kevés tapasztalatára nagy tisztességnek számított. Első dolga volt, hogy új iskola építését szorgalmazza, melynek tanmenetét maga dolgozta ki, mint azután a szomszédos települések hitközsége is elfogadtak követésre méltónak. Sten lipót úgy tartotta, a megfutamodás nem segít. Az a baj, hogy a magyarországi zsidók egy része idegenkedik saját tradícióitól, más részük pedig éppen, hogy bezárkózik azokban. E szélsőséges magaviseletek jogos ellenérzést keltenek. Közelítsünk inkább tiszta szívvel a honi szellemhez. Fogadjuk el a hármas tendenciát. Egyként vagyunk emberek, magyarok, és zsidók. Löv rabbit idézem, emancipáció és reform szorosan egybefűzve vannak, ki amaszt akarja, ennek nem szegülhet ellene. Magunkénak kell vallanunk a nemzeti eszményeket. Beszéljünk a zsinagógában magyarul, hogy bárki megérthesse szavainkat. Ha szándékainkat által tekinthetik, a kedélyek elnyugszanak. Csak hogy addigra szétverik a házainkat, meg az üzleteinket, és az sem bizonyos, hogy épp bőrrel az utcanép rohamait, Stern Moritz. Sorsunkat semmiképp nem kerülhetjük el. S ha valami baj ér, kineveli föl a gyermekeinket. Kineveli föl a mezők liliomait, és az erdei fákat. A vitáj lehevesebben zajlott Stern-Lipót talmodikus érveire, Stern-Móriz gyakorlatilas válaszokat adott, melyek mindinkább kihozták a rabbit a sodrából. Hangja jogássá élesült, hosszúkás koponyája vészesen remegett. Ajkát hirtelen elöntötte a tajték, a szó benne szakadt, a padlóra hanyatlott görcsösen rángatózva. Stenmárton doktor a seborvos rávetette magát, száját késpengével feszítette szét, nyelvét kihúzta onnan, s a fogak résen folyékony medikamentumot csurgatott be egy lapos üvegcséből. A jelenet csupán Bervdaster Mendelnek volt ijesztő, a család már sokszor látta ezt. Alig néhány perc alatt a rabbi teljesen magához jött, szinte megtisztult, arcvonásai kisémultak, s a rohannak semmi nő következése nem maradt. Merre tartottam? kérdezte nyugodtan. Bor és méz példázata. Stern Márton doktor. Nos igen. Véleményemet tehát alaposan ismeritek. Össze kell szövetkezniük a honi zsidóknak, akár ortodox, akár neolók hitűek. El kell utaznunk a nagyváradi konferenciára, ahol az izraeliták országos szervezetének megalakítása a legfőbb célkitűzés. Csönd lett újólag. Berda Stern Mendel még egyszer a tekintetek keresztüzébe került. Ő ismét orrot fújt, kise megfázódott az ide úton, azután csak úgy a baj szaladt. Elé Eléadok valamit, Amin hosszabb ideje gyötrődöm, hát ha értelmetek olyas lényegére tapinthat, mely előttem rejtve maradott. A nagy Nostradamus a proféták királya egyik jóslata nem hágy nyugodni. Ekként megyen. Ahonnat inséget várna az ember, a jól lakottság köszönt majd rehánk. Fösvény kutya szemmel a tenger, Ád nékünk olajat és gabonát. Szabad még egyszer Stern Lipót. Ő elismételte. Hosszas fennakadást támadta beszédben. Stern Móric levette orcsiptetős úkuláját, S szalonkabátya szélébe törölgette. Nékem ez magos, dörmögte. Nékem is gondolta Berda Mendel. Nem élünk a barbárkorban, amikor még ok nélkül egy más kardélre, s perzselték fel a másiknak birtokát. Immár törvényes duralkodik a Sosciélteszban, ha pedig egy-egy bandita fölrúgja azt, a hatóságok majd megtendik a kellő intézkedéseket. A rabbi az ablakhoz lépett, hátam mögött összekulcsolt kézzel szemlélődött egy darabig majd ünnepélyesen kijelentette, perceken bévül a Sábesz köszönt ránk. Huszonnégy órára el kell napolnunk tanácskodásunkat. A gyertyákat egész éjjelve hagyták valamennyi házban, kioltásuk munkának számítana, amiképpen a meggyújtásuk is. Az élelmet a tót szolgáló lányok adták be, Stern móric a sábesz időszakában erősen jött jött hálókamarájából, úgy tartotta, leghelyesebb, ha az ő általap élenésre szánt a napot, az ember átfekszi. Nem csoda, hogy a im immár görögdínyeként feszegette a nadrágja korcát. Berda Stern Mendel, Eleonóra és Hami két szobát kapott Stern móric otthonának földszintjén. Személyzetük a cserét soron nyert lakást. Berda Sternmendel csupán a Haminak számolt be a tanácskozásról várandos feleségét kímélni óhajtván a fölös izgalmaktól. ami nem értette. Mendik én most akkor félnünk kell, vagy pedig? Á, ah, papperlap, minden bármegyében megesik, hogy néhány sieder felönt a galatra, és kis törzúz. Kár ettől begazolni. Légy, te egészen nyugodt húgi. Ő maga azonban csöppet sem volt biztos abban, hogy a Stern család félelme indokolatlanok. Aznap neki nekilátott, elvégezte a Morin de ville kialakított saját kalkulációit, adott földrajzi pontra meghatározott időszakra az idák táblázatai alapján. Összevetvén a saját horoszkópjával az eredmény sokszor segítette már tetemes nyereséghez a kaszinokban. Tudta, hogy ekképpen iránymutatást szerezhet a dolgok jöveteléről, csupán azt nem sikerült soha pontosítania, hogy a következő hétre, hónapra vagy esztendőre vonatkoztathatóak. Akár így, akár amúgy, a csillagok állása semmi jóval nem kecsegtetett, a tizenkét házban meglehetősen balul helyezkedett el a nyolc asztrológiai test, a hold, a nap, a merkúriusz, a vénusz, a mars, a jupiter, a Szaturnusz és az Uránus. Kivált kép a szaturnusz, mely szörnyűséges kvinkungsba szegült a Marsal. Mindezt ráadásul a 12. házba vetítve. Ó, jaj! Ha most pénzszerző körutazásai egyikén volna, nagyívben kerülni a szerencse barlangjait. A gyertyák koromcsíkokat eregettek a fakazettás mennyezet felé. Odakünn angyalodott. berdas mendel halálos fáradtságot érzett, ám sejtette, álomba merülni képtelen volna. Elővette az apák könyve vastagabbik kötetét, itt ott beleolvasott, noha ama szöveget jószerivel már betéve tudta. Sejtése támad hirtelen, melyet további osztások-szorzások igazolni látszottak. Rádöbbent nem lehet az véletlen, hogy a csillagfejtés képessége éppen őnék jutott osztály részéül. Tudta, ennen asztrológiai alapjegye a mérleg, atyáé Berda Stern-Szilárdé pedig a szűz. Az első ház csúcsánál húzódó horizont, azaz a születési aszcendens megrajzolásában szintúgy otthonosan mozgott, az övé a skorpió, apjai pedig a mérleg. Rávilágosult az elméje, hogy felmenőinek zodiákusi jegye a Ptolemaiosi 12-es sorrend szerint alakult. Stern, Otto, oroszlán, Stern, Richard, rák, és így tovább. Ám ameddig az asszendenseket kiszámolhatta, amazok is az asztrológia eme ősi sorrendjében következtek, mindig csupán egyelmozdulva odább az alapjegytől. Így jutott őnéki, aszcendensül a skorpió sapjának a mérleg. E ritmust követve a nagyapjai bizonyára a szűz lehetett. Ha így igaz, bármely ősé megmondható, mechanikusan követvén a szimbólumok rendszerét. Akkor például okáért csillagkornél jegye, csak is a kos lehetett, azt szendese pedig a bika. Horoszkóp számítással igazolni nem lehetséges, mert csupán atya és nagyatya világra jövetelének dátumát tudta órára percre. Ennek fényében szembeszökő, hogy jövő látása pontosan helyt áll. Az ő gyermeke Berda Stern Zigmund nem véletlenül érkezik november 11-én, hanem hogy igazodjék-e titokzatos regulához, hiszen a skorpió jegye következik, melyet régebbi korok asztrológusai még sasnak tituláltak. A skorpió ember igen végletes, vagy nagyon jó, majd nagyon rossz, de mindenképp szenvedélyes, meggondolatlan, összöneivel viaskodó. Elegendő gondunk lesz véle. Ugyanakkor a fentieket elfogadva az is kétség kívül való, hogy a nyilas. Ami sokat csillapíthat a skorpió tulajdonságokon. Alig vált, hogy mindenről számot adhasson a férfiak gyülekezetében. Kacskaringos magyarázata kedvezőtlen fényszögekről nem úgy sült el, amint képzelte. A felmenők horoszkópjáig el sem juthatott. Hüledező, már-már már ellenséges arcok meredtek rá. Stern lipót bizonyult a legtamásabbnak. Komolyan azt kívánod, hogy ősi hitünk helyett abban higgyünk, amely ábrákba rendeződnek a csillagok az égbolton. Én nem kívánom, de az asztrologia évezredek óta egyként fürkészi a perspektívát. Nem gondolod, hogy az ég ügyeit is az örökkévaló mozgatja, s az ő akarata így könnyen alig, ha fejthet ő meg? De Erda Sternen, de erre már nem volt válasza. Más a tárgyunk mostan, így Stern Móricz békítőn. Arról folyék a szó, mit évők legyünk. Berdaster Mendelből többé egy mukkot sem húzhatta ki, annyira megsértődött. Én az igazat mondom nékiük, s ők sárral tapasztják, be, a számat gondolta. Mikor a rabbi újra fölvetette a családi részvételt a konferencián, önként ajánlkozott, hogy véletart. Szilárdan eldöntötte már, hogy függetlenül a magyarországi zsidók világi gyülekezésétől okvetlenül fölpakol, s asszonyával együtt Nagyváradra szekerezik. Abból baj nem lehet. Természetesnek vélte, hogy ha mi is velük megy. Mind szentek havának végén kértek útra. Nagyváradon verte az ördög a feleségét. Permetek havas esőben fürdőztek a bágyat napsugarak. A konferencia Stern-Lipót minden erölködésed dacára nem hozott számot évő eredményt. A zsidó közösségek képviselőinek zöme attól tartott, ha bármely szervezetet hoznának létre, azzal csak magukra bőszítenék a hatóságokat és az uralkodót. Jobb meghúzódni csöndeském Törődjünk bele, Stern-Lipót, hogy időről időre lesújtanak ránk a minket gyűlölők, hogy a törvénycikkel világos rendelése ellenére sosem érezhetjük magunkat egyenrangúnak a hazánkban, hogy származásunk miatt örökké félnünk kelljen. Jobb félni, mint megijedni, kiáltotta svább Simon, a pécsi zsidók rabbija, kinek Stern lipót régóta a bögyében volt. Gyanította, hogy Stern számára a beremendi pozíció csupán ugródeszka az ő jóval zsírosabb állásához. Berda Stern Mendel türelmesen végigült a konferenciát, ráért, még négy nap hibázott tizenegyig. Aznapra nem csak a város legkiválóbbnak mondott bába asszonyát, hanem egy orvosprofesszort is odarendelt a lakosztályba, melyet a három rózsaszállod a sarok traktusán elfoglaltak. A szülésnél, ha mi jelen volt, a kisdedet ő bugyolálta, besmutatta föl a vérágas szemű, verejtékben úszó anyjának. Fiam, Berdaster Zigmund, negyedfél órás fajúdás után hagyta el az anya méhet, még hozzá burokban, amit valahány asztrológiai spekulációnál is kedvezőbb jelnek vettem, ám bár a bába és a professzor talán egymást akadályozván csak nehezen tudta eltávolítani. Kérelmezem az összes vallás szerint tisztelhető, vagy akár néven nem nevezhető magasabb erőket, kik a mindenségnek uralkodói, az eget és földet megalkotók, hogy áldják és védjék fiamat, adjanak néki és mindannyiunknak egészséget, bőséget, békét. Nagyvárad a nevéhez méltónak mutatkozott homonna, ehhez képest porfészeknek tűnt. Berdastern Mendel nagy kedvel korzózott a hosszú főtéren, itt a kávéházakban a sert és a feketét, elképzelte, mi hangulatos lehet ugyanitt a tavasz meg a nyár, amikor a kerek asztalok kikerülnek a szabadba, s a túlforró forró napfénytől óvó csíkos vásznakat vonnak a közönség feje fölé. Kevés erőfeszítésébe telt, hogy megtalálja a titkos kártyatermeket, amelyekben azonnal törzs vendéggé lett. Hála a csillagoknak és ennen ügyességének jelentékeny összegekkel könnyebbítette meg a véle zöld posztóhoz ülő szerencselovagokat. Nem sok kedvet érzett, hogy hazatérjem, Paul Leopold sürgető leveleire kitérő felületeket küldött. Az após azonban elunta az irkálást, beállított. Előbb tett szemrehányást, csak utána köszönt. Mely végre fecséritek ti itt az időt, csak a pénzt, ahelyett, hogy végre fölcihelődnétek? Mégis mire vártok? Nyugodj meg, nyilván kiszáradtál egy kis nerángasra. Berda Sternmendel kóserslióvicával traktálta. Paul Leopold felőrpintette az italt. történt -e valami? Minden a legnagyobb rendben... A kis Zygmond ép és egészséges, ugyanúgy, mint a mamája. Csak annyi, hogy remekül érezzük magunkat ebben a városban. Paul Leopold gyanakvását e szavak nem foszlatták szét. Szimatoló kopóként, cirkumspiciált, kikérdezte a lányát, a cselédeket, megvizsgálta az unokáját, benézett a három összenyíló szobából álló lakosztály minden zugába. Áruljátok végre el, meddig szándékoztok itt maradni? Amíg Zigmundka kisé erőre kap, Eleonóra. Aznap délután Berda Sternmendel föltárta az após előtt mindazt, amire felmenői horoszkópjával kapcsolatban ráébredt. Paul Leopold lázas izgalomba jött. Talán minden családban ekként megyen, azaz, ha én vízöntő vagyok, akkor a lányom nem, nem, nem stimmel. Eleonórám jele az ikrek, és az asszendens tekintetében se... Á, ez csupán nálatok halad, így dupla szabály szerint. Annak, hogy a sors miért rendelt bennünket nagyváradra, azóta se bukkantam nyomára. Ama városban szerencséskézzel játszottam, töm pénzt nyertem. Nem tudom, miként vihetném innen el biztonsággal, úton állók járják az erdőket, nagy rendszerességgel csapva le a hintókra és szekérkaravánokra. Megfogadtam, amennyiben támadás ér utolsó csetvére ellen ellenállok. Az ehhez alkalmatos revolvereket és hozzájuk való nagy számú lőszereket gondosan beszereztem. Mind a két inast megfelelő harcászati gyakorlatban részesítettem az öreg erdő egyik tisztásán. Ám bár a csillagok számunkra veszélyt nem jeleznek a mostan időszakban, az óvatosság sosem árt. Pólleópol nem sokára hazautazott homonnára Hamival együtt. Berna Stern Mendel és a felesége nagyváradon maradt. Eleonóra újra áldott állapotba jutott. Kisvártatva azt a hírt kapták Tokajból, hogy a Stern család ingatlanait feldúlta a fölizgult csajvadék, szöllőskertyek egy része is leégett gyújtogatás nyomán. Stern Móric gyönges rosszul viselt az izgalmakat, hirtelen megállott. Berdastern Mendel inasa kísérletében indult a temetésre féderes kocsin. A zord tél első rohamai jégtáblákat sodortak lefelé a tiszán. A kerepesek aznap már nem akartak átkelni a háborgó folyamon. A kocsit berdastern Mendel kénytelen kellett visszaküldeni a nagyváradra. Néhány bárány bekecsbe burkolózott kereskedő társaságában, Megpróbált lefizetni öt kellően bepálinkázott legényt, hogy vigyék őket által a nagy csolnakon, mely alkalmas időben kisegítő járműként ide odázott a két part között. Sobákok voltak, nehézkesen beszélték a magyart. Képtelenség, nézze csak meg micsoda jégtablak, az egyik csolnakos. Megvárhatjuk, még csendesedik, és akkoron gyorsan... Berda Sternmendel németre fordította a szót. Nekem okvetlenül át kell jutnom. Mit mond, mit mond a kereskedők? Varta piszli! Berda Sternmendel az általa legpénzéhesebbnek ítélt csolnakoshoz fordult. Aként emlegette a tétet, ahogyan a zöld asztalnál szokta, a kereskedők nevében is licitálva. Végre a fölajánlott summa úgy megnövekedett, hogy az öt csobákból három elvállalta a fuvart. Az utasok nehezen tudtak a part deskaborításáról a hullámok dobálta recsegőropogó ropogó csolnakba lépni, két legény úgy, ahogy egyenesben tartotta, a harmadik szinte beciválta őket. Hanyattukra fekügyenek, ha kedves az életjük! A lábdeszkára szorulván tarkójuk oda-oda a vízpermettől síkos lécekhez. Amint a legények a kötelet berántották, s a csolnak magára maradt a hullámzásban, szinte függőlegesbe fordult, valamennyien az egyik oldalra hömböröttek. Berdas Sternendel legalúra került Inasával oly szoros közelségben, jó jószántából csupán asszonyának engedélyezett. Már megbánta, hogy vállalkozott az átkerésre, ha ő volt az egy, aki sejtette, sikerülnie kell hiszen még jó darab élet várt rá, legalábbis így látta ennem perspektíváját. Ám akkor nehezen tudott bizakodni, csontigázott a jeges vízben, szemébe döfött a hideg szél. A sobák csónakosok kapkodva birkóztak a viharos folyammal, a szeszélyes ritmusban érkező jégtáblákkal. felé széles kanyart vett a tisza, a helybéliek tudták, a legalattomosabb örvények az innen ső felén ha a vízi alkalmatosság a középvonalig elér, már szinte bizonyosra vehető, hogy épségben juthat a túlsó partra. Most is szinte vezényszóra csillapult meg a hányódás, midőn a képzeletbeli felezőn áthajóztak. Ugyanakkor a jégtáblák vonulása egyre sűrűbb lett. Az egyik csolnakos már nem is lapátolt, csak arra ügyelt, hogy az evezővel félretaszítsa őket. A morajlás mind többé vált. Némelyik jégdarab minden igyekezés dacára megdöngette az oldaldeszkákat. A legények egymással ordítozva próbálták elkerülni a vészt, de a táblák oly sokasága imbolygott a hullámverésben, hogy alig ha juthatott rajtuk által a csolnak sértetlenül. Egy súlyosabb, háromszegű hasább akkora durrantott rajta, hogy a dongák szigetelésére használt gyanta borsony részecskéi záporoztak a lábdeszkára. Két kereskedő hadarva imádkozott az anyanyelvén, melyről Berda Stelmender rájött, hogy emezek, de mik nem is magyarok, hanem rusznyákok. Addigra a jégtáblák már szorosan közrefogták a csolnakot, hiába akarták a legények eltaszítani őket az evezőkkel és csákjákkal, jottát sem moccantak. A dongák segélykérő recsegése fölerősödött, a legények sobák kiáltozása is várható volt, hogy néhány minután bévül az egész falkotmányt fa kettő roppantja a jégtáblák ereje. Lúlej! Lulley! nohamol, lullej A sobákok. Berdas Sternmendel nem értette, mit akarnak, a kereskedők igen felültek, karjukat könyöknél összefonták, s amely ütemben a lullej vezényszó hangzott, akként vetették a törzsüket jobbra, illetve balra, imigyen himbáztatván a csolnakot, mely azután minnyájuk nagy meglepetésére végül ki siklott a jégtáblák gyilkos ölelésiből. Amire ahhoz jutottak, hogy a sobák legények partra támítgathatták őket, a csípős hideg dacára valamennyien verejtékben húztak. Berda Sternmendel mód a pósta sietett, ám a -e késői órán sem lovat, sem kocsit nem szerezhetett. Az éjszakát az állomásra szemközti fogadóban töltötte. Másnap reggelre térdigérő hótakaró borította a vidéket. Útra is sem tanácsos, sem lehetséges nem volt. Pontosan tudta, hogy a temetést emberi számítás szerint már el nem érheti. A göröngyös szalmazsákról csupán ama percekre tápászkodott föl, amelykor szükségét végezni kényszerült, egyéb időkben heverve bámulta a plafont, odarendelvén a forró kávékat pillével. Az étkeket is az ágyban vette magához. Ablaka a megduzzadt tiszára nézett, A jégtáblák karaványa szünet nélkül sorjázott délfelé. Nagy jó uram, nem kéne visszaindulnunk, az inasa. Berda Stern Mendel fülebotját sem Gyilkos tekintet az inastorkára forrasztotta a szót, Harmad napon kalamusért, téntáért, papírért szalasztotta a fiút. Rajzolgatott és számításokat végzett, mind erősebben sóhajtozva. Később így emlékezett erről az apák könyvében. Hat napon és éjjelent gubbasztottam a rozzant vendégfogadóban, Hol a kutya idő okozta tumult, miatt nem haboztak egymásnak idegen urakat egy szobába telepíteni. Tekintéje summába került, hogy lakótás nélkül maradhassak. A ma végtelennek érzett semmit tevés óráiban volt alkalma mindent átgondolni. Életem eddigi folyásában hibát alig halelhetek, szerencsecsillagom híven óvott, sosem hagyott cserben. Elegendő pénzhez jutottam már a kártya és a ruletasztaloknál ahhoz, hogy sem magam, sem ivadékaim ne szenvedjenek hiány semmiben is. Csak hogy az igazi gazdagság nem pénzben manifestálódik. Jaj, nékem! Astrológiai kalkuluszaim, és még inkább a tarot jövendőlése szerint fellegtelen égboltozatom hamarosan beborul. Csillagok előjelzését borzadva fogadom. További két fiam születik, Bendegúz és József, ám mindkettő halva jövel le világra. Mi még iszonyatosabb. József a pusztulásba édesanyját is magával rántja. Történül mindez a következő két esztendő leforgása alatt. bár elkedhetném, bár másként alakíthatnám a sorsunk, bár tévednének az égi testekhez egyszer. Az időfogságából végre valahára kiszabadulván, oly sebesen, amiként lehetett, megtért Nagyváradra. Ott nagy precizitással ellenőrizte rajzait és számsorait. Az eredmény csak ugyanaz maradt. Tűnődött, miként viselje rettenetes titka súlyát és nyűgét. – Drágám, utazunk, – mondta a feleségének. – Mikor, hová? – Most azonnal haza homonnára. – Baj van? – Nyitotta a száját, ám a nehéz szavak ez nem bírta legendő erővel. Üzleti ügyeiről motyogott. Otthon mégis könnyen megtenni minden elképzelhető óvintézkedést gondolta. Talán kiránthatjuk magunkat valamiképpen a sors karmaiból, de hogyan? Nehéz az égi rendeléssel szemben csatát nyerni. Paul, Leopold és Hami örömkönnyekkel fogadta őket. Berda Sternmendel sejtette, talán meg kéne nyitni a perspektíva bugyrát előttük, hát ha többen okosabbak lesznek. Százszor neki buzdult, ám egyszerűen képtelen volt belefogni. Mely gond hervasztja az én uramat? Eleonora. Csak úgy spekulálok. Berda Mendel mosolyt kényszerített az arcára. Mi oka annak, hogy mostanán a szoknyám szegélyén üldögél? Fölhagyott volna tán a szerencse Nem hagytam föl, csupán kicsin szünetet tartok, hogy több időt költhessek el családi körben. A felesége tudta, nem az igazat hallja, ám azt is, hogy fogóval sem húzhatja ki belőle. Múltak a napok, a hetek, Berdaster Mendel mind feszült ebben figyelte, Eleonóra gyarapodó hasát. Az asszony tiltakozása dacára Pécsről és Carlsbadból hozatott orvos professzorokkal vizsgáltatta meg. Az általuk előírt diétát személyesen ellenőrizte, a gyógyító tealeveleket maga adagolta a vadonatújpatika mérlegen, mehet ecélre szerzett be, a fűkeveréket saját kezűleg forrázta le azután. Eleonóra nehezen viselte a széltől is óvó gondoskodást, Ám a férje bizonyult konokabnak. Minden elővigyázat dacára a kis Bendegúsz kék veres arcával, kicsin nyakára tekeredett köldök zsinórral született. Eleonórám tartja magát, apósom azonban végasztalhatatlan tíz évet öregedett. Bármit megtennék, hogy a másik tragédia bekövetkeztét elhárítsam. Amint a feleség egészsége valamest helyreállt, Berda Stern Mendel nagy hirtelenséggel Pest-Budára utazott. Az angol királynőben vett szállást. Este az étteremben az újságokban megjelent litográfiák alapján fölismerte a szomszédos asztalnál Deák Ferencet, aki szokásos kabanoszait szítta. Néhány szó erejéig beszédbe is legyette. Pesten március a legveszedelmesebb hónap, november pedig a legszomorúbb, mondta a bölcse. Április elején jártak. Javaslatára Berda Stern Mendel bárány sültet rendelt, és nem is csalódott. Úgy képzelte, beléveti magát az éjszakába, fölkeresi a város kártyabarlangjait, és a hetes számra koncentrál. Ám semmi kedvet nem érzett hozzá. Pénzre szüksége már nem volt, akkor meg minek tékozója az életét további küzdelmekre a zöldasztalnál, hol azért nem csak nyerni lehet. Távoli ismerősök szalonjaiba kért és kapott bebocsátást. Fölhajtott sarkú vizitkártyái megnyitották előtte a városi faragású ajtókat. Találkozott többek között Varman Morral, kivel a sternek révén szegről végről rokonságban állott. Varman Mór örömmel fogadta, és részletes előadást tartott néki Pest és Buda egyesítésének megkerülhetetlen szükségességéről. Berdas Stern Mendel nézeteket magájává tette. Az ügy rokon annyira telebeszélte a fejét, hogy 500 koronát adományozott a város szegényeinek. Melyik város szegényeinek? Varman Mór. Berdastelt Mendel Pestet választotta. Eleonora újabb üzenetekben sürgette, térne már haza, nagyon várják. A leveleket hamis aláírta. Azután Paul Leopoldtól érkezett bíbor pecsétes boríték. Szívesen kérlelte, jöjjön vissza homonnára. Hiányzanak már az estebéd előtti magvas eszmecseréink a perspektíváról, a világ sorsáról, Nostradamusról és a többi. Miért késlekedsz a Duna mentén? Berda Stern Mendel szűkszavúan válaszolt kijelentvén nyomós ok tartja pestbudán. Paul Leopoldot azonban nem olyan fából faragták, hogy ennyivel beérje, harmadnaponként bombázta újabb, egyre szigorúbb hangú levelekkel. Vőm uram, Szeszélyes hely változtatásod már mindenkire sángyvedést és bizonytalanságot mért. Ideje, hogy férj kötelességednek eleget tégy, még nem késő. E fenyegetést apatikusan fogadta. A próféták királyos arra tanított az uralkodót, haladjon a kisebb veszélygel járó ösvényen. A nyár Pesten még hevesebb volt, mint Homonnán vagy Bécsben. Ezt az újságok többször is megírták. Berdas Stern Mendel épp elkergette aktuális inasát, mert nem volt képes úgy szervírozni a kávét, ahogyan ő előírta neki. Berdas Stern Mendel inkább az unalomtól szenvedett, mint sem a hőségtől. Sosem hitte volna, hogy az embernek ilyen nagyon elmehet a kedve a többi élőlénytől. Talán csak hami hiányzott néki, különösen esténként, magányosan fogyasztott vacsorájánál. Ideje javát olvasással töltötte. Elmerült a csillagok vizsgálatában. Kezdetleges nézőcsövet szerkesztett, melyet folyamatosan tökéletesített. Minden témába vágó szakkönyvet átnyálazott, amihez hozzá tudott férni. Följárt -föl járt a hármas határ egy csillagdájába, Eleintén csak beszélgetni, később már tudományosan munkálkodni. Egy este a szállodai folyéban Hami várta, azonnal a nyakába ugrott. Berdas termendel fölélünkült, mindenkinek bemutatta. Ezer tervet szőt, hová vigye a testvérhugát. A város valamennyi látványosságához el akarta cipelni, az ismerős szalonokban is végighordozta volna. A szállodában azt terjedt, hogy nem a húga, hanem a szeretője. Gyakorta láthatták őket kézenfogva. Már az első éjszakán megvallotta Haminak, mi tartja távol az otthonától. A lány üledezett. Hogyan hihetsz ebben? Bertha Stern Mendel elsorolta a legsúlyosabb bizonyítékait. Zigmund nagyvárati születésétől, bendeg haláláig. Mesélt azután a különféle csodaszámba menő nyereségekről, ruletten, bakkarában, s más szerencsevadászatokon, amelyeket ő többé-kevésbé előre kiszámított. Isten ne vegye bűnéül, most sem tévedhet. Hami fölzakogott. Akkor hát sohasem látunk többé odahaza? Dehogy nem, csupán eme veszélyes esztendőt kell távol töltenem Eleonórától, mert... Hisz érted? Ám akkor miért nem magyarázod meg néki? Szerinted elhinné? Te sem hiszed? Testvérhúga dolga végezetlenül támozott. A levelek homonnáról végleg elapadtak. Berda Stern Mendelt ez nem bántottan a szívesen olvasott volna Zigmundka testi és lelki fejlődéséről. Folytatta egyhangú ideje pergetését a fővárosban. Perágit van kíla potesztás kvív jelen tíne Nyugodt erővel elérhető az, mi erőszakkal soha. Már kevesebb maradt előtte, mint amennyit maga meget hagyott, amikor híradást kapott az apósától. Paul Leopold a lehető legkíméletesebb szavakkal adta tudtára, hogy eleonóra ismét terhes. Tőlem ne kérjed ki től, nekem sem hajlandó elárulni, csak is magadra vethetsz. Berda Sternmendel igazat adott néki. Nehány napot szánt pénzügyei intézésére, azután elutazott egy Isten háta mögötti falucskába, s bebocsátást kért a kegyesrendi barátokhoz. Az iránta való jó indulatot a rendháznak juttatott tekintélyes adományjal fokozta. Hova létét csupán hamival tudatta kérvén, tartsa titokban mindenek előtt. A huga engedelmeskedett. Nagy ritkán meglátogatta, tőle kapta a hírt. Eleonóra világra hozta a második élettelen kisdedét, Józsefet. A szülésben maga is belehalt. Ne jöjj többet ide. Végeztem a kinti világgal. Midőn a testvérhuga sírva elfutott az a személy, kit valaha Berdasterd Mendelnek hívtak, fölakasztotta magát az ablakkilincsre. Abból a kötélből vetett húrkot, melyet a csuhája öveként használt. Tettét csupán másodgyára sikerült kivinnie, mert a kilincset túl alacsonyra helyezték. Végvonaglásában a csillagokat átkozta.